مدادول مثالونه د منافق عملی مثال دی زکه منافقه اعتقادي هغه فض کارو د اعتقاد اده باطن علم ساتو څو د الله د مقدمه ته د منافقه اعتقادي با قران کریم کې شوهه احادیث ته بیان نه شوهه لکه پیغمبر څخه له چا د آخري علم نو کړه و دي خو منافق سره جهاد وکړو هرڅه دا مسله لري په وضاحت ذکر کړی دی او دې کسي ذکر کولې را چې منافق سره جهاد ورنه کوي نو څه ګټه ده نه یو ورځه ده خلق به ونګورئ خپل ملګری په څیر موږ نه وی چې نړۍ طاقت ورشيږي پته څوک کینا دا د خپل ملګرو سره خلاف څه ورول څه حالات چې ملګری له خوسګنی خبر پیدا شيږي دسه چلته نبی وحی نبی اسلام جهاد لکو کومه منافقین سره د خاله بوي څه وګور په ملګري وخت نه د ملګري له حاله کومي خبر څه ملګري کې څه دی رې وای دا دا ذکر کوي چې نجیب الله سلام دا ویل خل نه لري دا مناسبه نه شول ټول را په ټول جهات شوی ابدنا په کې یا تا درېندا کیدای جو صرف الله پیغمبر څخه کار وکړي واه کله مناسبه کان دی لیکن پر چاہتا ہونو اختار رکھنا حالان تے قاضی پاکپر علم پیسرن شکولے قاضی پاکپر علم پیسرن شکولے اگر تے قاضی تا پتہی چلا مرگ لانی کردے دا خلا لیکن چا سو پوری گواہان تیلی چنشی انہو قاضی اقساط نی شہرچتے چا ماں تا پتہی جنا کردے اگر نا کردے اگر نا کردے عزیز صف علم پیخره نشکول الناس انصاف خاص مذهب احترام وکړو وکړو که دا انصاف مستوي اراديده کله شیدو په ډول کله په کارواي لیکن دا هي اسلام دی چې څو پوری گواهات دي نه تیر شي لقاته صف علم پیخره نشکول شي اگر کاه ته پورا اېدې خلي دا کډم لا حقي ا سر جہاد تک نہ کیدو جاری بازار مال کی حسابو دا به دی مال کولا پدیو دا مال جہاد میں شامل کرا لیکن دا نبی علیہ السلام دا خصوصیتو ثقات حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت سے کہ فرمای انما النفاق كان على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فامال یوم وا انما هو الاسلام او الكفر دی وی کاننه وا کو علاوه اه رسول الله صلی الله علیه وسلم منافق کتر پتو لدا د نبی د اسلام د زمانه خصوصیتو داوی د وجنه پتو نن یاد یو سلیخ تار کافرین اوسنه به جہاد کیږي ایا به لن بمنافق دغه زيات کې منل دي چې مناسبت دي ايمان مالک رحمته الله عليه فرمای اما المنافق فهو ذيق اليوم ده هغه زمانه منافق د دې زمانه ذيقان دي یعنی په تاسو مولوی دې اې خبره نه لا دا چې مثلې دې کول خفي سي وي وایدا خل او نه په دانا ونص په لاره د دې ځای کې د معلوماتي عملی د اړین بیاځلی او اذا فکم وكیلہ الّذین دی یو دیش آی که تاسو سره امنو چې مؤمنان دي ما دوای لاشما صلیت للقول الحبيب سيدي واذا قالوا لكم وقتي ديواله ديلاشياتینه هم ته تنا نو کله سره دا کله نوست چې الاراچی مالاچی دې تراد یوا دیواله حالو واي دي بنا معكم بیتک منغا تاسو موحدین ته هم کې نه فاته دا وله مداري جواب وی په نما نه نو به تکه مونږه مستحق وو څوک هم مونږ نه نه پوری درې ساده خلق دي څوک تکاله ورته که ما ملوږه مونږه سره توحید خبره وکړي دغه نه دا استاد مل کوي هاغه مونږ څوک یې سره مونږ څه کوو کله وشم دا به وی ستاسو موږ دومره وی وی موږ څنګه هیدلایو موږ څنګه دا پیډه راځي څنګه دا دی دغه په اور څخه شاملې په رات څخه شاملې په دې کوم ملووت دا کومه قالو امننا موږ منافقین وایو څنګه موږ مؤمنان یو ابیا ابھی تو موږ صادق یو مناصف بازور لین علاما انما نحن مستاذون اكثرت له برسوږي دي دا مسائل فور بزور ديږي الله خدا پاک يتازو څنګه له ټوک بوردي جهنډيځ ذکر د استهزاء امره چا جزاء کله کله قران ذکر زېدې کی مراد چا هغه جزاء نه پهلواله کدسات نہ یور کو مقتول گورا ہے۔ اج شھر الحرامو، لشھر الحرامین، والحرماۃ والقصاص۔ کیا شی قدر منے؟ جوئی۔ بمناۃ تک علیکم، باتدوں علیہ، جسن سلمہ تک علیکم۔ ریمہ سی بارا۔ کدسات نہ یور کو مقتول دښځه له حرامې او حرماتو قصاص په معنی صداع علیکم وعده دوی عليه د کی فتا نو څراور کی غطا په شانداري کی جاته کړل پتاه نو نه پاتګو دا معنا نه لا چې ځکه او کی پکا کی جاته کړو بدلا غسل دا خو جاته وا صدعو علیہ الصلوۃ و سلام لا ما لا دا داږي سوتيو نو سوتوله کنه ورو ملوکو አይ ته وی یو دته مڅه پارا ولذینا کسبت سیئات ولذینا کسبت سیئات جزاء السيئات بمثله اته وی ازاؤ سیئتن تزاد بدئے نا بڑی کو لی پشان نه نا سزا ورکول داخل بڑی ندا نا نا امراد تکلیف ورکولی تزاد بدئے تکلیف ورکولی پشان داری نا مانا را اور نفران کل ذکر بفیل کی امراد تین تزاد داری یا ذکر بفیل امراد تین افر بفیل کل کل قرآن کریم ذکر دې دیلو کې امراتن اثر واړي لکه احتزاب اثر سره پکاوي دغه او کفرو سوق کې هغدا تاسو پک کاریږي او هم الله او استاد اوبهم الله به یې او زلي نعمت دا سوق ته ورسول سوق کې او چې سړي د خدای په خاطر سوا زلي کوي یوک لواجه پرې خلې ځلې څنګه سوق ته ما شاء الله اوه ثواب زم کرلږي ذکر استغفار امراتن حساب یا متصيرين دام ذکر کوي کله مؤمنان جنت تللي کی نو مناسبين به دوزه خل او ګوري د جهنم دروازه په کولا است جهنم دروازه په کولا دي ندي وراه مند کیو بل څه وې رامن دکې د مونږو مرمله و دي ا مؤمنان ورته ګوري کله او راځي د درځ دروازه اږي ودکه څومره ديږي بیا د ملکي جانم ته وي لکه نه ځان به پورو کمه ما به نه به پورو خندې نه داغه استضا لا ذکر به فعل امرات کنه زار زار سلوخ بول کیږي دا دې ته مدارک معنا کوي یو جازيهم علا استضا اے الله ورسوله صلی و علیه او جاتیږيږي توغیانهم بکر که شیخ بلکه یا الله کې دې د زلالاند دی دی مکه پړکی او مکه خلاف وکړي الله اولان نورم جاتي او دا څه به ودی کې دې په خپل ځان یو دې همي چې څو غوایې کوي ایو دې هم ها دغړو روان کوي اولای کليزينا دا څه څنګه دي استلوت ولاړه ته غره کړې ہدایہ په پپزګنې غلال کې مناسبت خور کو دي ایمان بلل کې مناسبت وه او کامل دیما نه پېغولو اشتباع داسې کړې مخصوصات ګرایتي دا مخصوص نه نومراته غرهواله نو په وره هی هدایت دا مخصوص نه دی دا نه دی او جبرات نه غرهواله غره کړ کوم له هی ا نا ما نه له زایم نه لا سوره ابراهيم اوور ہے کله ورم آیات عادت کی ایت وئی پغیل الذیل کافرین الذین یس۲ون عن سبیل اللہ و یبونھا ای وجا یوی الذین یستحفون الحیات الدنیا علی الاخرہ الذین دارک تعالیٰ کہ وارفع لے د ژوند دنیا په بدل اخرت کې دې ځکه چې ذکر کوي اې صلی الله علیه وعلہ وکتوب له دې یاله کوم سفاره ترې مایت شي اولذین یستحبونه الحیات الدنیا علی الاخره الله وی دی خدا سے وکړو فما رب حقہ نخیدو نکڑا تی جارت دی ایخو تی جارت دوکڑو چه مومنانو فتح اکڑا دی مونتا که ملکلی مون اور چه کفار بلگو نی فتح اکڑا اوہ شاہ رجی گوندی ایده صحیح دا خوز منکارو چنی تا تو مومنانو را گرگریو دا خو مند آگی تا سنوارو لے اللہ وئی تا تی جارت خیدہ من مرے تا تی جارت خیدہ من مرے خا بڑکی تی جارت دا جے جنونن مال او بدن الله لور او الله ام داغه بلل کی جنت واد یا سید ومن پیدارت و ما دانو موحتدین انو دګی لار مونږ د پیدارت و ولې پیدارت اغلا په لس پټو له لس علامه اول و هم لمؤمنین په ایمانه دې ایمان تکې وځه شماله وین وما يرسلون دي دورده ولا كارب نداندي ر څنګه نو نداندي سره يا غريم ولهم عذاب اليم وكرنات عذاب والالي قالو لهم بما كانوا يذبحون قالوا فين كدرو جنده هم المفسدون والجير مفسده دې زموږ څه دی نش پګم الا ان لاهمه مصطحه وفقد درجه بي وقوف انتهائي بي وقوف او نافويد دغه د حاضر ذهن مست بي وقوف ده يا الله اون کې کم ده الله وای دا ذلون وجهنه الله یو استاذه دې نه پداه تر زار څو نعتم یعمهون دغللون ده و دلستر کے رمدیدی نهم عشترود ولالت فرعودا توم راہ ده لسم وما کانو محتجین و لار ممتنکن ده دا لسمتر مناسبانو لبولی فیمان ده بیشعور ده دعزاد عدیم مستحق ده او لگو تیل کے در مخزده غو کو بده حد درجه وي وقفه له او بیا څنګه بول الله ولې وته غوونه کوم رهي ورته کوم ره ده و دې دور په هدایت نه جو هزار مونږه داله پتري پټاله دي دا کې کلي مې ویلې ده ظاهري موږ دم کې عادتون پیه لیکن عمل دم مناقض پیه نه داس په قرآن بګه باندې اوله وله نه نه کته مسلکه اته وکوي نه نه په قرآن د ګولې دی وګورې ده او دې باغه چاله ګولې دی دغه کړمه وېرهه ولیکنه مناقض پیه دم مناقض اټقادي د منافق عملی ختم شو سمال او مثالو <سؤال> منځځي تللي او الله <سؤال> <سؤال> اننا شایعون و بسم الله الرحمن الرحیم ما صلهم کما صل اللجز توقل نارا بلما اللہ اتماءه لأو رعب الله بنورهم و ترقهم بِظلمات اللہ يبشرون احماقی مناسب اعتقادي او مناسب عملي نو ورته زې کې دا غو دو دوه ډول مثالونه بیانې د او د مناسبتي نو ځکه د مؤمنانو حالت دعوه او مداري مثال ته ضرورت دي دا دی وړه مثال نو بیانې بلکې د او د مناسبتي مثال مفاصیلین ټول اړوی وي چې دا دروازه د صاحب نادمناکانی. مثلاهم او کسایېبن. دا دروازه د صاحب نادمناکانی. لیکن کومو مشایخ وي چې مثلاهم دا د طاوې او او کسایېبن دا نه صاحب مناکبین وي. دا یې وځه دا د دروازه د من جا تکرار را یو مثال کاتیو کنا من جا تکرار را دی فدیو جا غردار اکی دو دلی دی او دوار اکی کم مثال نسال کا مختاج دی نخدارا چلون دین نسال دار اکو بالو چیز او مثال نسال دار امناسکین دی او قرآن کریم مصالهم زمیر مبام دیر او نسال دی شکمن راو راو راو مطلب دا چه ڈانتا جا کافی ڈانو لگه اون او پا دمانا چه ڈانو لگه اون دوارتی وجی وجی زمیر شکمن راو راو راو اور دمیشار مطلب دا دے مطلب دا دے لکسندہ یوکوم پتیروکی اور زنگر کی ناس لے اغیتہ دردائی احتزام يوسري راجي سوم تي ارولہ جی کیرو او غرمہ اکی کا جان خدا جی کے داخل درے روانہ پیدا والی داروا کو ان کی شکر یادا کی نور لگان پر کی قالو انم نستحفز علیکم من, من المؤمنين او کرے کہ کافر کا ندې اګی ته وی و دې مهنګ پتاڅه غره بنوکه لسه اټاس مونږ بچی د مونږ نه نه نه دا مال به وازه نه دا دې تجارت ته چاغه ته به اسلام کریو داغه نه به وانه وکړه بیا موحدین ته اسلام دا هداتي په مار د ه تجارتهم او نسبت د ربح کړه تجارت دا کله کله دقیق مجازنخه لکا علام قرط دی اغوی اغشیر نقر کی نهارک حائم, حائم و لیلک نائم کذالک فی الدنیا تعیش البحائم نهارک حائم و لیلک نائم کذالک فی الدنیا تعیش البحائم و دورد مند وائے و رستا مند وائن و رست مند وائن او شپستا اوه نشپ خو نو د کې دپې و دی د اوور چې من د دنیا پهېګي د خ کېتاب تهرانلی د شی د نه بیاخواان ته را للی که ځانې کفید دنیا ته ع بهمو او سر داس خو ساویجنون دنیا کوې لګ راې چې څنګه تیئ چې د خ کې تا تهران او خبر نه شوې ځان د پو نه کوو دااخو د ساار ووقون د جنته تی ل فماه دحتتیجارته. وما كانوا مهتدين او نو دي لار مونږ د تجارت تجارت خدا او چې مال او بدن الله لور کوي جهاد کوي الله دین کوي الله وربل له کې جنت ورکوي دوه اسماء منافق هغه بیان کو او قران کریم چې څنګه اسباب د مدعا کوي عبد الله سره ندغه سي د مدعا کوي سره کده کله نسالونو بانو ذکر کوي لکه عرب وی الممثل بلا نسال کل فرس بلا لجام و ناقت بلا زمان یو خبر چې ذکر کئی او نسال ولا ذکر نکئی اگر داس دے لکه بیواغ اس یا بیو محار اختی کم دی داس بطخ کار نسال دا ضروری بیانی د مؤمنین مثال ته اړتیا نه وو فپاتې او مشرکین په قرآن کریمو دې ځای کې دا غوښتي مثال چې کوم دی هغه بیان دي د منافقین او بیانو دا ذکر کوي ذکر کوي د منافقینو اماصدهوم یې راو زمین د مبحې را وړوخوا ستا نسال که <coughs> دا ثال د منب جوړه او که کافر کاف که د هم نهاد کااف اخلی او من لي م و دا نثال د منافقین نو دی ن بیا هغې کې دوه ج ديجر د تبری هغه دا لې آخرت سره هغه دا نثال لږ آخرف سره او ایمان راې هغې لږې دنیا سره نا چه کم دا نسال دنیا سره لگئی نا اغیب جاد بطو جیہاد پیشکئی بازی وئی چه منافق اعتقادی دو قسمه ده یو ده معاند و ایو ده متردد یو عنادی ده چه خطو ده او عناد او بل ده متردد چاگش حکم نی نا دا نسال ده منافق معاند ده او دد مطلب دا دی یو سری په چلو کې دی ځان د په سای کې ن دی او چاره ده صوب خیرخوا راغې او غ چې کم دی نهور بلکو اوس چې کلهور را را وکړه دی پهات کې راغې او غ کوم دهناور شو زیاترو پې شو ځکه دی په ذت کې چې کم دی نه را کوم دا مطلب دا قصې مناقشې لې دی په تیارو کې قرآن کریم راغې ندی مناقشت شروع او دا هغه او دونه قتل او نه ډارې نه फायदा ورسته نپتېرو کې وو او چرو کې پاتې یو توجی لازم نه مثال دایمه توجی د دې مثال دا دې چې مناقین هو ظاهر ایمان چې کم دې نه لیکن به داغ خپل ایمان تربيت ونکه لږه راه ما فائدو دی وا نهسته پر چرو کې کوم نه نو پاتې پر چرو کې پاتې او د دې دوه مانو تاییدو سوره المنافقون دیم آیت کې وي درنه اتي مصفارا زالک اذ انہم امنو ثم کفرو <سلام> فَتُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا بِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ذَا عَذَاب زکات دی اظهار د ایمان کړو نه دې انکار وکو نو مہر ولګې نو پلو نو دګې نو دین پویږي دی مت دا اظهار د ایمان وکړو خو بیا د ایمان تربیته وکړو دا یې تربیته وکړو ند دمسیت جروکه پات شو او الله والا پړبان مهر او لگا ابن جرير التبري دا دغه اخیرا فصره چه نه سال داسې دی لکه څنګه یو دنا ساده په چروکه چا وته ور بلکو لچور ګرم شو ندی خزان توت کو او انا ترق دو لیکن دې سره خشاک ختم شو نا اغور او دی چسنگ پر تیروکی وو نا دقا سی تیروکی پاتی شو چسنگ دی چیروکی وو نا دقا سی پاتی شو او ددیم آنی تاییدو مطلب دا چو منافقین او خود دنیا کے ظاہری ایمان رولو نا ایمان په دے باندر جہاد او د جنگ نه بچو ما دے محفوظ ولیکره کې قیامت راشي نو دا ظاهري ایمان به ختم شي او دا منافقین باندې پترو کې پاتې شي نامونافقین باندې پترو کې پاتې شي دا, دا مطلب او د دین مانی تېیدو سورۃ حدید بیا نسمایا ته اومشتو صفاره یوم یقولون المنافقون وعد للذین آمنون انزرونا للذین آمنون انزرونا نقتبس من نوركم قیل رجعو وراءكم فالتمسو نورا يوما يقول المنافقونا والمنافقات للذین آمنون انزرونا فدغا وقعی عبوی منافقان صلیم او منافقان خزی مومنان چ انتظار کوي مونږ تا نکه بیس ننور کو زکه منافقان متيار کې پاتې شي نديب المؤمنان ته وي چې مونږ تل انتظار کوي چستا سره باندې مونږ لړ شو کي درجعو وراكم فلتمسو نورا دې کبوي لشي نهستو ناอัลتکه راایته کوم نه ولتاو مطلب دا منافقين متيار کې پاتې شي نا مطلب زمونږه مشایخ و چې دا ننسال د کفارو دی او او کا سیدن دا ننسال د منچ اعتقادی دی او یک د د برو دا ننسال دی د منچق عملي داېکه داتون نثال به منچقام شي موم شو او کا ب شو په تکرار دی را, را, را. نوه دا دا چې تاسییس او لای د تاکیف نه چې تکرار را شي خبره. نو مسالو هم دا مثالګه د کفار او آیت مطلب دا دی چې یو ډله پتیرو کې ناشتا دا ایس دړنا تنظیم مسله نشته یو سره ولګي اگر اناوا لکېرو له شونډه وروړا ان نه ور سره وا پرکار دادی دی په دغه لکې رڼا باندې لړشي دا وینځره وا لیکن دین دکہ صفات شو اس سره بالکل پروت نه کو نا هغه سره چلو بیا پات شو دکہ سی دامه چی والا په چلو د ایمان ننو خبر الله ننو خبر پیغمبر الله روزي کو قران کریم ورو اورانا اورانا قران کریم ورو اورانا اورانا ما کار دا چې دی فائد agarose ته لیکم دي دې د فیدی په دې سره کټه کو او جګړه وکړه چې ودا را نه ولراو دا قران ته مونږ ته ولې بیان نه اگر نه واغستا مدینه منورې ته بوت او دی چې سنت پتی رو کی وو نه دکاس پتی رو کی پاتې دا آیات مطلب دام جوړی الله فرمایي مثالهم نسال دو کفارو مثال دو کفارو پیغمبر سرا سرد نجی علیہ السلام نا پشاد هغه کس دي چې بلکې و ارکدا چنګاو کداور ما حوله چاپیر پیر را وکاسنا له حدیث کی راځي تچلمیزی حدیث دې مشکاتم نقل کړل دي فرمای انما مثلي وَمَثَلُ مَنْ بِقَسَمِيَةِ اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَضَمَّ مَا أَظَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَهَلًا جَهَلَةَ الْفِرَاشِ مَتَى دَجَّتِ الزَّمَانُ نِسَاءٌ أَوْ أَغْدَنَ جِنَّ الَّذِينَ قَلَمْ طَارِئَ پښان د هغه کس دی چې ور بلکی نعر کډای چې هغه ور چاپی رراو کی نذاب پټنګان راځي او ځان په هغه اور دا سرے اور کتاب اور اور اور او دا سره غې دملا نه نې او ل کو دغسې نې د سلام فرمايما د خدا کتاب راړو او تا سررا په وور کې نهوزې او زم د وورو باما نه تاما باې غه بچېږي او تا سرهاض اوزارانجه نم ته مطلب مکتب دا الله لررک الله د نوورم ري داغې ن اسمې جنس دی نږي نورهم زمير راجي شه دي تاي تما تما نا ياداشي كلام کي الزام دي وهونا رجال قاعدون فلمع ازعط ما حوله وهما وهونا رجال قاعدون پدا دې کي نور خلقو الناس دي زهب الله بنورهم لکه النار انا دي اگ هم زمير اگ رجال صمم الی کان یلحقنا بکمن گون یان دل حقنا ران دل حقنا فهم لا یرجعون رضی الله عنهم رضی الله عنهم و لا سمعهم بکمن ختم الله على قلوبهم وهم و لا ابصارهم فهم لا یرجعون لا یؤمنون رضی اللہ عن دین کی جنا نساء دم کہوالو او کسیدین دانشادم او دا نسال د ده منافقی اعتقادی او کلیما ده او په مختلف مانو رازی خواه کده کده کلیما ده او رازی لیت تنویر تقسیم راځي چه مخی نسال یو قسم کافر ووس نسال ده بل قسم کافر وارا چه او منافق لی کده کده کلیما ده او دفاره و تخیر رازی ده اختیار دفاره صدار وخده که اریون نسال بیانه کلمه دا او دا پار دا شک رازی خوشت پا زعم دا مخاطب کی کدام که شک نی دا مخاطب پا زعم کی پا گمان که چکم ده شکی کلمه دا او رازی لترقی دا ترقی دا پار چکم ده پا معنی دا ترقی رازی کلمه دا او کده کده پا معنی دا وو عاطفون رازی وو معنی رازی مختلف مانی زی زکه تو د معنی هغه مرادی او که سیدین بلکسب مثال د منافق د منافق مثال وره دا نه فارا تللی راغ او د فار اختیار او که سیدین یا مثال د منافق په شان د باران دي کدا سی و کدا او د ترقې د نسکه دا مخک نه مثال او که سیدین بلکې مثال د دې په د باران دي او پمانا د و عاطفہ وک سیدین او مثال د منافقانو په شان د بارانده او د فاره د شک شک د فزان د مخاطب کی چیرې دن مثال د منافق د مخکنه وای مو کدا وه بطدات دات ورسی او مثالهم ک اصحاب سیدین یا مثال د منافقینو په شان د باران د او سید باران تسیب وای سې وې میدان تھا. باران ته خلک کړه کړه میدان کې چې څوک دی وکه موږ نه کوه سوال کوي چې په دې باران کې دی وروځي ګرانه ده اهدامات ته یا سیدن صباح یسبو متدا چې باران بیا جارہا شي رزق او تسېب او امنا سما باران خاصم د بارانه وري په نینا سما دا د بارا تنظیم راغلي را چې خبر ذهن کې هم مکمل کیږي دا مرته شهرزد ماته چی پای کې تیری او غرزار او برېخنا باج وی چې دا غرس چې کی غرات دا دا ور یوه دي چې کم دې بنوجهږي اجرامو فلکی یو سره نه دا کېنا غرس چې کم دې نه پیدا شي فلیکین حدیث کې راځي مسند د امام احمد بن حنبل روایت نقل کړل ده چه صحابه تا کې که یا رسول اللہ دا راعت سے شئره نبی فرمایه چه دا یا ملیکه دا چه پوریزو بان اندام مقرر کرده نا صحابه وی دا واس چه منگ او ردا سبی وی دا اغوریس چه چه چلی اغیس را دور کرو را اغور را اخناسی دا گرز داگی دا فلاسفہ ظاہری اسباب بیانی چې اغیس بی نی او نګې دې سره حقيقي اسباب اغب عام کوي نو له کومه نافات نشته له لکه څنګه چې قران کریم غره 12 چکم ده اغي کې د ادري خبري تیارون طقيري غرضم طقيري او برهنوم دقصي قران کریم اغي کې د عذاب اياتونه دي دګره وعيدات اغه منافق داسلگی له ظلمات زګ دې نه مې غازه پرېدا وسړي کم کمزې دانا مليان سړيه مونږه د ترقه نه نه کوي قیامت کم ده د دي مليان مونږ خپل ترقه نه نه کوي اره ندي آګنه مې د جهاد ايتونه دي د انفاق چې ماډ ورکا بدن ورکا د الله جنکي اغه په دې داسلگی د کرا چې سه ني د جهاد مسالې شورو وکړ او دې د انفار د مان لګولو مسالې کریم کې د دلایل دي د لا پوخدانيت چې دا غي مثال دې دبر اغه د کل روخانه دلایل دي دا غي مثال دبر نه مکتب يې जाणून اساجاهم ور کې دي ګو تخپلې په غو مخفله کې من الصواعق يلوجه تندلونا او دغه د ادم مرغنا سچو سره باران کی روان دی او ګردال دی ندی غوګون دی کوتی ورکی چتا او ګون پر دینه ونشلی دا قسی چه کړه کولم بیان ییي نو منافق ځان پټی وله اسنه ایروی دل له اثر ده پکې خدای کی دل له اثر به چتا صاحب باندې کی کدی دازړی طریقې پر خودل دا خو مرګ دی دازور دل پر خودل دا خو گی ته مرګ الله متوندل کاسرین الله غراچون کډین کاریانو نه د منافق عقییده دا ده چې عذابونهنمري جهات نمري او دډیل نهمن اوس نثال د مناتق عملي ی کا دبار نزیرهبرنا یخ ابساه هم چې تختي نظرو نهدي ال خطف اخ ش د سرغغل د یوسف په جت ایندکه دا څرګندې دا دانیو معلومه چنګي وي زرزر کې کوم دې دانه تختی دې تبوی خطا مطلب دا منافق عملی کله چې دلایل هغه بیان شي د قرآن کریم دلایل دا دمر زوردار دي چې د بهتر ایمان ته مایل کیږي قلنا ما ازعنهم هر واری چرناوسی دیتا مشوسی روان سی پاګی کې کله چې لرنده تا د خبره کوي یره وی راشه قران وووله قران تکینه د پاکستان د ډیرانی چې د election مقرایشه وبته ولالي یره وی راشه دوندکه درس وبوړو او د قران لیرندین رافریخي راشه قران ته وکینو متبدای چې خلق مونږ اول چې د قران خواندي نو ورز بلاتي او کله به مونږ ستمر ګری اره ما تبداځو وټو له چوټه وټه وایي نه بیا به تیځي نیمه اورې دایې ستي وکړه بارایتي قرآن ته مکینی اچه قرآن وړي نه د ابو یرمه غاسم یومل ګړیو او کړه د مقادیر د نه اتهان را کې دې د سنت ما مقادیر کړه د نه اتهان ولار دینو د اوړز مزمنګې اره په دا مخدم یاستو اکل ما الله علیهم مشو فی و اذا عظم کله چاری شی علیهم ضیقامو و دریګی دی کله چ دې ته د خلافه نه دیابو د خلاف کی خار دابو د خلاف کی چې مولا د خلاف کې خو دې مرګی و لکه د افغانستان د جهاد مسدره نه دا ټول چې کم دی په یو خو د بیا خلاف او دوی بې چې شيخ القرآن د پېټې هغه پیسې غستې هغه دنیا غستله اره یو پیرمون په یو دوا کې ناس کو هغه زیاوال حق مرحوم کارې فرندم وکا نه یې کې دا خبره کوله ته دوکسانو چې مون څه خو خپلې ير وی شيخ القرآن ته پیسې غستلې اعلان کله ملګرته ویلې بي چې تاسو له فرندم کې څه کم نه ني سواله اډاگ مونږ خبرې مونږه حلوي اله دا قسم خبره دامه چې کوم دې وکړي چې داس کومه خبره وکړه یاره نن خو په دې جہاز خبره وکړه څه مې کار شې وې ده باندې چا وی چا غږ پر مړ غلي وځه ذکر دې په فاتح خلاف وکړه د دې په فاتح خلاف او یزا ظلم عليهم قام دامه ته او چې کله د صدام خبر را आला وی صدام مجاهد دی اره تول په پدیر لغزش کرا لیو چیرے جی دا مجاہد سرے لے دا مجاہد دی فردر رحمان سے دل پر اگر کرا گلیو دل په جمبش کرا گلیو اور تول پدیر مصیبت کرا گلیو اتبزیغیان پا کی دعای نازل از لکو اور وہی مانگا دعای نازل از لکو کې سارے مان زکی وائیو لیکن دا یو ایشیا کتو چې منګوی صدام غاصب دی او ظالم دی ولي په کوم قبضه کړي تاسو دغهونه مجاهد چې کوم دینه جوړوي من بد اواز کو چې اسرایی د عرب تعالی کی فریزي صدام دې په کټ نو ووزی امریکا د خپل فوجي مګسو دینه ووباز د خلیج نو ووباز دا یو ونګو چې منوی دا غاصب دی او دې ټولم وليانو ا دې ټول دې ګرانو د ټولې نه امجاهد دی امجاهد دی او د امریکا سره هیڅ نه تاسې فره اته سره د نه تاسې فره یو امتحان او لوی مصیبت دا چې کم دی نه جوړ شي زګي چا اګم سوشلسټ او اګم سوشلسټ پدې ودی دا نه هي مايټ کم دی نه وکاو وای زع اذر امام علیهم قام او د ډیر تې د خراب بیان کړي نو بیا دې اسلام ورګري ملي ښا وله شاء الله که چېر اوواري اللهله ظذهبه مخالې بې بسم تاقد د اوورې او تاقد دې دوه دي کا لا واري دا ظاهری خو ک ب دنمم دې اوته خو کتاب نهې د خی کتابته نهګورېې کاله واري ل دا ظاهري خوګ م ان الله ب ش الله اولااکله ش انقدریر پار ساماندي تاقد نون ک نن یې ذکر کړو دم منافقینو او د کفارو نه چې کله تا بیان د اقدره سرقوم وریدو او د مکمل شوی نووس نه دان ته ودا او د توحید او عاشق کم دینوکا نه د دې ځای نه شو خطاب عام لا هوڅه आवाज د توحید چیکم دینوکا او د توحید ځای چیکم دینا و یا ایها الناس دغه لنخدا د عام شروع کی په دې دعوه چې زدتره عقلی او جواب د عقشوی دا وارد د د قرام او ذکر قصلول نعمتونو نه اول کې دعوه د توحید یا ایها الناس اے خلق او وره یا ایها الناس دا خطاب دې مکیواله تا ارکی کم دے که یا ایوہ اللذین آمنوداشی نعاب خطابی مدنی والا ہوتا دہا چاکرما رضی اللہ عنہ ندانقل کی ولیکن دا توجیز سیدنا ولی یا ایوہ الناس سرط بقرا داخل مدنی بے ارتکی مکے والا کم دے گو دارنگی سرط نسا مدنی بے اغیق رازی یا ایوہ الناس اتقو تدیس مانا اصل کې مخدد مفسر دا دي چې یا ايها الناس اول خطاب مكيواله کوي اول خدابي مكيواله تا او پس د دا اغیره دانو خلق دا, دا دا مخدد دا نه چې مراتب مكيواله نه فرمایي يا ايها الناس اي خلق اودو ربكم عبادت کرے يا واجب اخضر عبد الله معباس معنا کی وحیدو ربکو او بیا وی ټول عبادتن په قران توحید هر لیک چې د عبادت قران کرایشي نو مراته نه توحید مداوی کړي دي ها د دې آیت دلان دی دلان گی فرمای معل متنزیل هغه دې لیکي عباس کوه نو کړې افردل العبادهۃ والاطاعت ای عبادت او اطاعت دیو الله او کہ مطلب دا چې عبادت دی او الله او فرنده له اطاعت له مطلب دا نه دا او عبادت چاته وي ابن کثیر د کی وهی الثالثه اموم نن عبادت د درو مرکب دی الخوف والحظ والرياح یا د خدای ټوب یاره انما هغه قد اسباب یاره اسباب نشته یاره کای لکه ما مونږونو کو نو معنی به الله غزاب را کی دا یاره ته بل بزرګ نه وکي کچره ما یو له سمور نکړه نو ما مال به نقصان نشي زما اولاد به نقصان نشي ندې ته وی یاره د خدای دین مين دخدایې تو بو د حب ینه عقد تعظیم چې الله پورې خلاص دی اغه د مخلوق به پاره کو لکه نظر خصوصیت الله دی سیدا دا خصوصیت دا الله دی او تاغه د مخلوق به پاره و نه دا تا مين دخدایې تو بو کرا هغه سم او تو چې تو نیکه چې کمان افلانی سه منخ تور کړه نما به او داد راځي او زمما ماریتبه برکات چکم دیو کم داش نجی ته وی امید دخدایته دا دریوال کیو زېشی نجی ته وی عبادت او کچری په دې درې واره کې یوي یوازینې نه دخدایته وی یوازې یا انې دخدایته وی واځې ندی ته عبادت نشویل دا دري وار کي د چا د پا له اوکي مجموعه نه دته وي معبود او کفدي دري وار کي یو اوکو نه دته وي نه هر معبود الٰه دي او هر الٰه هغه معبود مدي نامرته نه عبادت سما انا پدي خاطر چلے چا تعظیم کئ چې دې زماد نه او د نقصان قادر دي دې زمما د نفع او د zarar مالک دی ندی ته وی عبادت او کچې په دې خاطر تعظیم کوي یو سری چې دې زمما مشور دی زی عزت کو ما نه د تعظیم دی د عبادت دی دې ته وی تعظیم دې ته عبادت نشوي دا مطلب نعلوي یا یوه الناس رب دو رب او عبادت په معنا د دعا وقال رب اِنَّا الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ حدیث کی راضی اے عم دعائی کہ سوک مخ عری زماد بدننا میں جہنم تبعہولے لَعُبُدُو رَبَّكُمْ اُدْعُو رَبَّكُمْ بدنہو کہن اخفل راب رامدت کے یواز اخفل راب. نامت اور دا دعویٰ پردیسولد کی سلور رائے بیانی اور دبیل دیل مقصد پارے بیانی خواہ ذلتے بیانی یا ایها الناس عبدوا ربكم پردش شرک اعتقادی چې وذ شرک د عقیده د مسافه بل څوک برا مدد کوي بل عالم غیب مګا بل متصرف مګا نپدی کین لو درای د عقلی اربيان ګلسی بیانی دوی مصफार کوي و الہوکم الہو واحد و الہوکم لا اله الا الله مغاگال ستاسو یو الله دی نشته بل ماناد ګا الله نا او دا دعو په دریم ځل بیانې پرد د شرک پھییې جوه کیدله شرک مساته نږدټوی اعمال د شرک مکره د شرک اعمال نام مکره په دې دعوا اته دلایل عاقلی بیان دریم زال بیا د دعوت پیش کی آیاتو الکرسی کې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا لا نسوا بل نشتا د بجوندی انیشا تنظیم كون کې داريو کار دے نو دې ځای کې داوره توحید بیان نه پرد شفاعت قهوی چې ود زور سفارشی داور الله سر نشي دې د اذن د علانه سفارشي دانش ته الله سب او په دې لسب د دلیل عقلي بیان بیا فصل او رمزل اخرین حقوق وي لناه ماف السماواته وماف الار خاص الله قبضه کی دي هغه چې وردی هغه چې ختا او دا بیانې پندخدای نهګه وعالي ندير به الله نو سلا او بدی باندې صرف یو دلیل بیانین انتم دو ما في انفصلو نه د دلایل فيه فيه او سلو لا د مثلا دا چې کوم دی نو ذکر کړي اوس د پیش ته شته په دې مثلا کینځه دلایل الزی زکه الله غضب دی از هو الذی ذکرت الله رضا ته خلک کوم چې په دې د تاسو خلک چې کم دي په معنا د انشاء او د ابداع مته دا پندوی د نش نهشته کړې دې ته وی خلک اتي ناګری بیا اکسان او خلقل ذیم ته دې د اخری بیا اکسان چې تاسو نه مخکيو واستاپ درنه کې ته د اخریه تاسو ته د اخریه مشران ذلنن کې پیدا کړی لعلکم تتقوم خامخ تاسو فرز ګارانشه لعل عصران دا په اړه تر جلا جلا لیکن کلام الله کې دا یقین په معنا راځي لعلکم تتقوم خامخ تاسو فرز ګارانشه یا لکه تتقوم قلت بن نحوي وې چې دا په معنا د کېدل الله لکه تتقوم د دې لپاره چې تاسو فلزګاران شئ زکه عبادت د الله او لغوره وی دغه فاتح اسلام اهدن الله لار یې مونږ ته هم کی له جواب شو ذالک کتاب هو دای مسیح او دلل المتقین دې کتاب کې شتیشتا استقامت ورکی متقین او تا د فرض ګاران څوک فرزغان به هغه سوقي چې د تصفو حال غالي او سيدو ولا تنديسه سلولي اره قطنديكي بابا جون شي وي اره اته وایي کنه دې بس خدای تعالی او عقيده ده د شرك مکمل ده دې ته متقي وي نه نه راشه متقيو کې جنا يا ايها الناس اوبدو ربكم لعلكم تتقون اي خلقو الله را مدد کړي الله په حاجتونه کې راو باندې با دا تاسو باندې فرض ګاران شي نا ماناله اوس ولګېله ها الزی الله غزا ته یادا چې ګرځولې دا لكم الارض تاسو باندې فرض مکاسراشان فرض اما جعل الارض قرارا شي لري سفارش دی مې کلاږي چا ګرځولې دا ازمکه چینګا فراشان وَالسَّمَاءَ بَنَاءً أَوْ سَمَاءً جَاد سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ رَضِيَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَلَسَمَاءَ فَارِقِ دَرَي مَرُوكِ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا گرزول لمن اسمان چت ساتل شوي بنا عن سما م وانزل اراضي کی دبر نو بو فاخرج فا مردو باسی پاری ارق سنمی وی نن استغلاقیا هر قسنمی وی رزق الکوم دپا دخراق تاسو نسمر ددلایدو فلا تجذو الله تعالی څوک برابر او تاسو کو پویګی امداد جو مګل نردا نثمانا نن نشو اعداد انداز سمانا اے اعداد اعدادا وا اشكالا الله سره سوق برابر مګر لوي نو کا کله برابر کوي وجه یی دین خدایمانه ده وسو نفالات تجعدو لله امداد سمانا تبو سو کله کار چيلا قران لوي يک فلول یک فلوم کوي وایي مشرکین هو سوق الله سره نو برابر کرے نو دا انداز سمغت اور دلی سمانہ دا ودلی جواب قرآن کرے ارپدی سولت کی دوئے مصفارا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ الاغ وَاحِدْ پَسِي وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُو مِن دونِ اللَّهِ عَمْدَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهُ ایک سو پہنسات یو سلکی لش پیتم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُو مِن الله باز خلق هغه دي چې جوړي الله سره برابر څنګه برابر دې ننني کې د هډایتو اغي سره په شان ننني له الله کم تعظیم کې د الله لپاره خاص دي نو هغه تعظیم د اغي لپاره ده د انداز متقدر نو اس ما نه وکا مگر رب الله سره اندازان برابر تعینږي چې ته بد عالم نه هیڅ تا مگر ربائے اللہ صلی برابر علیہ وسلم برابر پتاصادف کې چې اللہ صلی الله علیه وسلم مشتا د برخه خاله مگر ربائے اللہ صلی الله علیه وسلم برابر په بدن کې چې الله مرامت کوي بلوم مرامت کوي مگر ربائے اللہ صلی الله علیه وسلم برابر ته عبادت کې چې سجدا لاتوم کې بلتم کې نزد الله پنومر کې ربول پنومر کې و خبر مکمل شو حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمایي لا تقولو ما شاء الله وشاء فلان دعوایه چې کیږي هغه څوک چې د الله زحید په نامي رضای نه ذکر به دا دغه حدیث کې راځي یو صحابيان باندې دې دې سلام ته وایي ماشاء الله وشاء کله الله ستاسو رضای نه ذکر به شي نبی دې دې سلام ته فرمایل اجل تللیل الله ندن وتم الله سره برابر ګرځوې سو دعوایا ماشاءالله وحده کنا لا رایدا کارلو توفید ابن سخبره رضی الله عنه دا د عايشې ورو نه نه نو مور یې ونه پناره نو دی وی جماری سپې یو شپه خو بلیدو کله اذا طريت تیر ما ما تهي تاسو کې اغي منګا يهودي ري ما ته تي انتمل قوم لو لا تقولون عزير ابن الله تاسو دي خخدا کې تاسو کتا صدق نه وایي ته عزير عليه السلام الله نايب کتا صدق اقي د نه ساته چې عزير عليه السلام الله ناظول دي نواکي ته تاسو وغواړم وی هغه ما ته وی انتم القوم لو لا تقولون ما شاء الله وما شاء محمد صلى الله عليه وسلم وی, وی تاسم جرخ چی کی اللہ علیہ ما کوي تاسو موږ ډیر ښه خلک یا کوکه تاسو دا نوای چې کیږي د الله د محمد عليه السلام په hội ماتداک موږ عزیر عليه السلام تاسو د الله نائب وایو نو تاسو خپل پیغمبر ته د الله نائب وایو وی دا کیسه په نسوارا باندې وی هغه ته من انتم تاسو کې هغه وی نحنو میسایان ساقولته له, لهم انتم القوم لو لا تقولون عیسی ابن الله بما ترى تذلخ خلقيه خب کي تر تاسو, تاسو دا قيد نه ساتل چې عيسى عليه السلام الله نايب دي وی اغه سلامات وي انتم القوم لو لا تقولون ما الله وما شاء محمد تاسو وکه تاسو دا نوایې چې کیږي څنګه الله او محمد عليه السلام خو دوی چې څار نه ما نه ما خپل دوستانو خبر ورکو او بیا ترا نه او نبي عليه السلام ته ما بیان کو ویری ماته چې تاسو چاته ویلې دي نو نبي عليه السلام خلق راولک صحابه امين بر باندې دا الله عليه السلام صحاب جمع کړو او دوی چې حال یو خبره ما تاسو ته کو دا خدای باز عوارض په واجه زه دا غینه منه شي وروما دا کدا د دې تاسو مونږ وسته اوسه اوسه خبره د کومه تاسو خیر خوب لیدلې او اږي چې يهودا نصارا دا کدا ټول خوب بیان کو او به فرمایل لا تقوذو ماشاء الله و ماشاء الله محمد دمو اي چې کیږي هغه چې الله او د محمد رسول الله رضاي بلکه دعائیں ماشاءاللہ وحده دا لاي وا ذکر دا یادا کار مګي دا مطلب ابن کثیر دا ذکر ټول روايات نقل کړي ابیا وې خیر دا کې یو سړی وې چې الله جو محمد رسول الله رضاي یاد الله او استاد رضاي د دینه وله من کولا نه هغه وې وهاذا كله حمايته و د جنا واللہ اعلم وی دا ټول د دې د فارې چې د توحید دا عقیده ساتنه چې د توحید دا عقیده حفاظت شي دا مطلب نر سبا چې ته الکه ناموای د برکت یا د حق فلان د دې په وی د زواتل فاضله خو دې ځدې کان لږه دې کو دا چې صحابیو ته الله و او نړی دے سلام ته وای اجل تعالی لله نبدا وتما الله سلام شویګ جوړه دا څه جوړه ګران خبر خو نو فلیکنا د توحید د حفاظت د فار د دې د فار چې د عقیدې د توحید افاظت کې کمبنوي د دې د فار دا خبرو کرا دا مطلب دا ہارون رشید د ایمان مالک رحمت الله علیه تنفوس کو چه ته الله تصدیګ آو ته یو حیوان د زیره دی لکه مختلف خبرین د چاې له وجې مدار د چا مدار د چا یو आवाज دی د چا بند आवाज دی د دینه مالمیږي چدا کار دا اوازنا د هر یو الله دا هر بل چا دی ورکړي د امام ابو حنیفه نن ژتوسې شو چې ته الله پسته یې جنې امام صاحب متوي سره په یو سوچ په یو تمارون بیا دا سوچو وی سوچې دا په یو ما پمخ کې مسافر ناشتو د دریا په کشته نه لا ناسو ته یو وندنا پریوتا داینه پخپړه کشته دی ورای شو دریا ته دله خلق ته کی نه استو ا پخپړه روانه شه په دې سوچ کې پروته اغه وته د سالیا دا پتا دې مې پریشانې راغله دا چی دی شي نا غوې و چې دا نشي کېله نه دا دمر لوي نظام زا کار کوونکی نه بیره چلےونکی نه چا وې چلےو کومه دې میږي چې الله شکرانه د امام شافی نه تفوس شو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا غنه تفوس او شو چې ته الله پسندې جن اغه ته وی بوله دا د توت پاناله هذي حزا ولا کټوت دا د توت پاناله لکه یو غوري نه دا غنه له کوم پیدا شي او که چیرې کنا دا کې کوم دی شاروي وګري نه هغه کې کوم دی پکې کوي او چې ما چې یو وګري دا دغه نشاط او ګبیم پیدا دا و دا یو الله د امام احمد ابن حنبلنا د پوسټو کو چې د الله دی یو والی بس دلیلي اقر یو قناره چې اس قسم دروازه اغي تنشتا او نه ساته هغه کله وښريږي او دا یو زیر روح وه د حیوان هغه پیدا شي مانا چې نه چرګي اګا یو چې دا لري نه چرګا یا چې ټکم نه پیدا شي دا څوک دا الله کوي لو قران کریم زکوې فنا تاج عدود الله امدا او الله سره سو برابر مگر امنګ مخ کې وي چې عبادت د دریو سزول نه مرکب دي یی نه خدایته مین نه دخدای تو او نه دخدای تو ابن کثیر لیکلی وی او اجازه غنا قران کریم کې راځي سورت بنی اسرائیل یو کمپنځوشتوم آیت وای او دایک الذین یدعونا یتقون الی ربهم الوسیلتا ها او کمپنځوشتوم او الذین یدعونا یَتَّقُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَا دا راکاساندی چې دیه رمضان کې لکه ای غیر خپل تلځ دې کتو نو وسيله کې اغمین د خدای ته ورا محبت د خدای ته کوم یو چې په دې کې زیات نېبه او یرجون رحمتہ او نیکي د مهربانه د الله او يخافون عذابہ او یریګی دعا عبد علامه اغه د لريواله فکراله دا د لريوالکیو دشی ندی ته وی یاده او انتم تعلمون او تاسو خو پویګی چې دا کارونه سیواد الله نه بل څوک نشکو لکسلوتی ونسا یو دیشم ایتوی بل مینه ورو کوکون نسما امم یم د کو سماه وَمَن يُحْيِ الْعِظَامَ يُحْيِ النَّاسَ وَمَن يُمِتُّ النَّاسَ يُحْيِ الْعِظَامَ وَمَن يُدَبِّرِ الْأَمْرَ أَوْ يَا شُوك دَر رزق دبرنا شوک کې انتظامات دار یو کا فسيقولون الله وبوې دې دا هو یوالله کې مشرکین هم وي داهر څ الله دې داهر څو الله راغلي سولت لغمان ګل دې استمایت کوي ولا ان سالتهم من خلق السماواتي والارض لا يكونن الله ولا ان سالتهم من خلق السماواتي والارض ليقولن الله کته پرسکی د دینه چاته داخل دي د اوبوي بداهو یو و انتم تعادمو و تاسو هڅويږئ چې دا کارونه سیادت الله نه بولسوک نشي کولی دا کارونه دایوواله کوي و انتم تعادمو دا مختلف ايرتنې په معنا باندې وله څرګنده دا ما سره بیان شوو نو مشرکین اعتراض وکړو چې دا ما سره تاسو ځانګړو کړو دا څه ده داتا دزانے جو رکر علیہ السلام دین سجی دوین آیت چوئی یقولو نفتراہ بل هو الحق من ربک ام یقولو نفتراہ وائی کاثران دزانے جو رکر دادا مسلا ودا تیچوئے دیو اللہ عبادت اکے اسوب کی صداران هغه سلام جوړه وای نه دا تا نه ځان جوړه کوي دا قران کی نشته مزبموی یا سریه دا ځان خبري کدی دا قران مونږ هم وای نیم احق رندل کو الټوی ان یقولو نفتره وائی دی چھ دزانے جوڑ کر دینا قرآن ام یقودو نفتراہ وائی دی دزانے جوڑ کر دینا قرآن اتمید کیوئی ڈا رنگی سورت حود کو دا دو رسم و سفارہ ارتوئی ام یقودو نفتراہ ام یقودو نفتراہ یا رسول الله ان یکونوا افتروا واي دیت دزانې جوړ کړې ده قران ارې د اعتراضو نو قران کریم دې دې کې دغې جواب کی تیڅه کنه مسله بیان کړې ته وي نو ناكار الفیرات امولیان بختو وي ی دزانې مسلی دی شریعه دې دزانې جوړ کړې دي ایس قسم دلیل دی مسئلہ نیشتا در زانوی قنیدہ قرآن خو منگو میرے دی ندیز ایکید دا اغیی جواب کی دا خو عربت شمخ کے سرا واس آیت سر سر عربت دی آیت سر عربت سو دی نیو عربت دا چمخ کی مضمون د توحید بیان شو او دی آیت کی بیان د رسالت محکی بیان شو لا الہ الا اللہ ندیجے کی بیانی محمد الرسول دا کلمی اغدو اجزا اغیراجماتو ارت بیان شو لا الہ الا اللہ ندیجے کی بیانی محمد الرسول دا مطلب محکی دلائل عقلی بیان شو نو و ان کنتم فیرے بن دادی دلیل وحی و تیغمبر وہی شیئر روی د رزا نامه سنن کی و هیته شیول دا نا چې دې رزا د کی نامه ته د مخ کې سره آیات سره او تعلق دی و ان کوتم او ک ایتاسو چې په شک کې نو مشرکین او شاکاو ندان یا ان خود پر شک راځي باج وی کې دا شک دار وجه د عنااد نو دا غي شکو دا څه حقیقت ده نو بلکې دا وجه د عنااد نو ځکه یوه کلمه د انچ کم ده ورو یوه شکو نشته او ځکه تاسو شک کیه باځه وی ان په معنا ده از وا از کو تکم وح کیه تاسو په شک کیه منګای دا کیدای نه دا د عربو دا طریقه دا پشتو کوم دا ویلی شي غربو وي ان كون ته ابني فاقعلي کته زماځيه نه زما خبره باندې ښه نه ولې شک لکه زماځيه یې کوي نه دا ته تهدید د مضبوطیان نه پالو کته زماځيه نه زما تادیداري وکه داغه الله فرمای زکاته شک یې او استا شک معتبري زیدا سي سو اصول ته کوم نه یو وایل کومتم کیا تاسو فشار کې د کتابنا ان زلنا چرالېګي مونږ ان زلنا چرالېګي مونږه هغه د عبدنا په بندغفل باندې یو سورات په او سورې کې دو سوره بیا سمه چې کومګرالو د عاشر سوارې مفتریاته د عاشر سوارې نسلیه مفتریاته ان اور ہے لسلطو دا کله جو شوي اور دل تکي يوسلطو اصل کي تعرب کي لس قبيلي لڙم بني چيدک دا سنتي قصص کي رازي فئن لم يستجيبو لك شدم سفارلا فئن لم يستجيبو لك فعلم انما قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ هُوَ أَهْدًا مِنْهُمَا اِنْ قُنْتُمْ صَادِقِينَ سُرْتَ قَسَسُ آشَدَمَ سِفَارًا فِمْزَمَرُ وَكُولَ اَلْتَوَيْتَ اَبَدًا يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَقَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا اتر سدو اختمائیت و اننا بكل الكافرون قل فاتو د کتاب من عنده هو عهدان هما ان كنتم صادقين تو تا ويا اورو یو کتاب چاغ زیاد لارخمون کی دلي دواونه زمتا د دایو حکم داوی کتاست دشتنیه لورون بیا چین جیت کتاب ورکره شو چگه تاسو د قران کریم غون دی یو کتاب جوړ ک شه کله دی ندې دی زاد رسول ته مخ جوړ کې رسوله يهود جا د سماعت کې اغه چیلنج ورکړل ال چیلنجه مجبور شو نسوت بقره کې رسولتي ونس کې رې تور قواعد را شه رس او یو له ټک دې تا جوړ کې لکه کړه ده و نه کړه رسوله و توي او شتمه سفارا هم يقلون تقولا رسول د دایمرو کو بل لا يقينون بل كيد يقينكاي فليأتوا بحديث مثليه ان انکانو صادقين فليأتوا بحديث مثليه ان كانوا صادقين اه سلوجش مابته فليأتوا بحديث مثليه ان كانوا صادقين دې دېول کې موضوع مضمون په نه دی قران کدي رشتني ودا داسې موضوع مزمون خو راځي اه تو له لو دې دې کوي فاتو دې سورته جوړ کې يو سورت پښان دې قران يا فاتو دې سورته جوړ کې يو سورت يا راولې يو سره نن سليحي محمد عليه السلام رسولت نمبر راجل راولې يو سره پښان محمد عليه السلام د دګون دي اومي دغه سره راولې چې اغام دغه وضعوا شهداكم رو بده خپل مليان وضعوا دم بشهداكم معنا دمكم شاولي الله معناتي داركي امانتي راځي معناتي علماءكم ابن جوزي معناتي العلماءكم تفسير مظهري معناتي علماءكم نامت قام من دون الله من دون اولياء الا شوال دوستان الله نا حق واخ خپل باطل پرس ملیان تون را وونکه او ټول ته وایه چې و د دلیل نه نه غوسته دلایل پېښه کړه ان کوم تم صادقین کته څه رښتینی نه دا چیلنج د منازره دی ها خلکو یلې چې شر شره که نو موږ بای نبی دې سلام کړو نو وفد دې سلام سره قران کریم چې د منازره ورکرې دی زه پځه نو که شر نه دا قران شړکې نننه مناظره د حق او د باطل یو د کېدم نو یو صحیح تقریره ده نامته آیات دې مدنی سوره او اعتراض يهودو کړو چې ته ځانې جوړه نو وضعوا شهدااكم رب الله خپل مجيا واغقطعو د بارو باندې په حق پرس نه یاړو باطل پرس ته موایا چې تاسو وی ته ځانې کوله نه به راو ده خپل مجيا راو ده مجيا چې پته ودی آره کله بابا یې تاسو په حدیث باندې عمل نه کوی یوه تاسو احاديث په حدیث نه پویګی دا راه ما خامخ هغه مولاده آره چې موږ ته حدیثه کوي چې په حدیث پویګی وې تاسو په حدیث عمل نه کوی وې تاسو په قران عمل نه سمره غیر مقلدین چې د قران خلاف او سمره غیر مقلدین چې دی احاديثه من دي په یو حدیث عمل کوي دا مقابل کې نه راغی رسیدین پا حدیث عمل کی او دا ترکی رفیدین روایت داغی خلاف کی دا, دا آهد حدیث تیو کنم ملکی ری حدیث تیو نا ملکی لیل حدیث تیو زکوی بدعو شہدان اکو واغ مدیان رو بلے ورطاوانو کچلاشا و بس بس چلکو اِلکو انتم صادقین کتاسو دشتی بیئے فَإِن لَمْ تَفَعَلُو کچلنشای کو للاکار اور چلنشای کو للاکار پټهونه هغه دي چې ځان بچي راوورنا چې خاصه دغه خاص خلق او خاص کامل دي اټم کاني لیا کاني په وګړو وړي ځکه چې وګړ دې بدونی ایمان راځي وي دل بدونی دغه دایته وګړ ګرن بدن سی دغه دایته بدن پورن ختي سلورم دا چور چو وور زر اخد زر چه کم دین وورا او پینزم دا چې بدن گنده که پمننی دا تنزو جوهات امان راضی بیان کری نیا چه نمرات اغکانی دو لکه صورت ابراهیم کی راضی اخیر آیت ته جا زسم و سفارا سرابیلهم لن قطران و تغشا وجوه ليجعل الله كل نفس بما كسبت ان الله سريع الحساب ها سرا بيدهم من قطران وتخشى وجوههم النار وجانب تدغغلوا اګغل پکې د ګلجامو غوښتل ولحجاره يا مراد حجاران هغه گجه چې چه دیتا داغنیکانو خلقو عرواحان رازی داغ ملیکو او دل اولیاؤ عرواحان دیتا رازی لیکن سلوک انبیاء واللسم و, و فَإِنَّكُمْ فا وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَصَبُ جَهَنَّمْ وَأَمْتُمْ لَهَا وَالِدُونَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَصَبُ جَهَنَّمْ وانتم لها والدون اټن ایاځه اګاسو او چټاسه عبادت کوي د الله سیوا دغه شاک به جهنم دی اټاسو باهیت زې ولحجاره اګخص کاني چې د کوم ګټه عبادت شي ایمان راځوي د هجران مراد اګه احبال او رهبان اګه نکار پیران او نکار موليات چې د اغیز ظلمنا پہشان د ګټو دی وعرا حساب بدهنه څو د توبه د دې شهم آیته وای یا ایها الذین آمنو ان کثیرن من الاحباله والرهبان یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله یا ایها آمنو من الاحباله والرهبان لیا قلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ایموندن غیر نا کال موریان نا کال پیران فری ما دل نا خلق او اری خلق دل ادا دینا وقودو هن ناس ول حجر او د اخشان به جهنم ده او ایدات ته عال سبيل ماتدا جنه د وزح ما پیدا شې وی دي دا نه کی وسه پیدا کی نه نو ما کی نه پیدا دي دا قیده دا چیکره مقدمه تی شي او د درار خلکو وکیلان دلایل پیښتي نه بیا جګ فیصلہ اوري نه چاته وی تکه میادي تا وکړه او چاته وی تنا کنه تا بیل نه د مشرکین او د وحدیني جگړه وا په دربار عالیه کې دلایل پیښو نا اللہ سیسا لکونکو نا اللہ وی مشرکتا بیدا دا جہنم نظان بچکا او مومن تو وی موحلتا ہوگا دا جہنتم زیر چکم دینوارا دا مطلب ومشل اللذین آمنو زیر ورک آئے کسانو تا دا یا ایوہا ناس عبدو ربکم ودا مسلا منلی دا وغنج السوالحات او کینے په پتر قد پیغمبر اجد دې صاحب معنا کوي اصلحات منل اعمال ما سو وغا ش نیک عمل هغه چې شریعت هغه ته لیکوي او موږ په قران صاحب تو سریا سورۃ النمل ل له سپارم له سمره واتفقد تر فقال ما قال رب اوزني أش نعممة تكلتي غم تية طببما زاحكم من ها زاحكم من قلها وقال رب أو زعني أن أش نعم تكل عن غمتية وغلاوا لديية وأ أغمر صالح تظ تو في ق ربعزكم ا غعمل ت عمل جاتووي چدا اللہ در رضا مطابق دیتووی نیک عمل سورت احقام پر رسم آیت کے لازی